بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين <تصفح> نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد باب التشهد ده باب د بیان د تشهد کي په bazie نسخه کې دا باب داسې راغلی باب ما یقول فی التشهد باب دې په بیان ده د دې کې چې مسکون کې په تشهد کې سوئی په مسکی تشهد اول دارنګ دې د دا لپاره جلوس او قعود دا د جمهور اهل علم په نس باندې واجب ده احناف او حنابلو او یو رواییت دنیمان مالک نه او دا را او مذهب د جممهور محدثینو او تشه د اخیر اخې تشه دا د جممهور پهنی باندې روکن دی دی نه بغیر مو نهسي کېږي که امادن چاپې خو کناسیین مو نه دی شوي دا مذهب دی د شواف او حابابلو او یو قول د عند مالکی یا